Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Pembahasan kitab Al-Fusul Fisirat Al Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan kita masih melanjutkan Penjelasan tentang Kejadian Peristiwa Banu Khuraidah Yang membatalkan perjanjian Dengan kaum muslimin Untuk lakukan gencatan senjata. Setelah mereka membatalkan, lalu kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril Alaihissalam untuk memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum mukminin para sahabat untuk segera mendatangi mereka. Dan telah kita jelaskan peristiwa yang terjadi dari perselisihan para sahabat dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam memahami sabda Nabi alaihi wasallam la yusalliyan ahdukum illa fi bani quraidah jangan salah seorang kalian mengerjakan salat asar la yusalliyan ahdukum al-asr illa fi bani quraidah jangan salah seorang kalian mengerjakan salat al-asr kecuali di bani quraidah maka berselisihlah para sahabat di antara mereka ada yang memahami bahawa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada waktunya dan beliau memaksudkan agar kita bersegera tidak memperlambat untuk segera mendatangi Bani Quraidah namun waktu salat telah tiba maka mereka harus mengerjakan salat pada waktunya dan pendapat ini adalah yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Wa a'ata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Raayata Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhu Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memberi bendera Untuk memimpin pasukan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang kita ketahui dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan maka ada bendera yang dibawa oleh pimpinannya untuk mengatur pasukan wa stakhlafa al-madinati ibnu ummi maktum dan beliau Mengangkat di Madinah untuk menjadi pengganti Beliau alaihissalatu wassalam kepada Ibnu Ummi Maktum Wa nazala husuna bani Qurayzah, Lalu kemudian beliau pun uh, Mendatangi benteng Bani Qurayzah. Beliau ikut serta Dalam peristiwa tersebut Wahsara houm khamsa, Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengepung Banu Quraybah selama 25 malam. 25 malam. Tidak ada perlawanan dari Banu Quraybah. Mereka hanya bisa bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Dalam keadaan para sahabat di luar benteng terus mengawasi, mengepung Banu Quraidah. Kapan-kapan mereka membuka benteng dan kapan mereka keluar maka mereka segera di perangi oleh para sahabat. Dan telah disebutkan sebelumnya bahawa Jibril alaihissalam telah mengatakan kepada Rasulullah alaihissalam. Bahawa saya terlebih dahulu mendatangi mereka sebelum kaum mukminin, wa udhilu fi qulubihumurram dan aku akan memasukkan perasaan takut ke dalam hati-hati mereka. Jadi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di Banu Quraybah, mereka sudah tidak ada yang berani keluar dari benteng mereka tersebut. Mereka sudah mempersiapkan di dalam benteng itu. Untuk tinggal dalam waktu yang lama Menyiapkan makanan Bahkan persenjataan mereka lengkap Lebih lengkap dari persenjataan para sahabat Namun mereka telah diliputi rasa ketakutan Selama 25 malam Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabat mengepung mereka Dan uh, masa ini 25 malam ini ini adalah merupakan masa ketika orang-orang musyrikin mereka e, bertahan selama waktu tersebut pada saat mereka hendak mengumpung kota Madinah. Pada saat mereka hendak memerangi kaum mukminin dan memasuki kota Madinah, lalu mereka terhalang dengan adanya parit dalam peristiwa perang Ahzab mereka sempat berkemah selama kurang lebih masa ini 25 malam ini. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam hendak membalas perbuatan mereka yang uh, melakukan pengumpulan-pengumpulan selama masa tersebut sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama itu mereka tidak melakukan perlawanan. Wa aradha alaihim sayyiduhum Ka'b ibn Asad tiga khisal. Dialah kemudian pemimpin mereka, pemimpin Bani Qurayzah yang bernama Ka'b Ka bin Asad menawarkan kepada penduduknya, kepada rakyatnya tiga hal. Karena melihat 25 Malam yang berlangsung para sahabat tidak juga meninggalkan tempatnya mereka terus melakukan pengepungan Subhanallah Ini menunjukkan tawakalnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ala kadarnya dengan kondisi mereka yang serba kekurangan namun yang besar dalam jiwa mereka adalah keimanan dan rasa keyakinan akan mendapatkan kemuliaan dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Padahal mereka baru saja menyelesaikan perang Ahzab. Lalu mereka berangkat lagi kepada Quraidah. Melakukan pengumpulan-pengumpulan selama ini 25 malam. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jiwa kepahlawanan kepahlawanan mereka Semangat mereka dalam membela agama Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya Kaab bin Asad memberi salah satu dari tiga pilihan kepada rakyatnya, yang mana yang mereka pilih? Yang pertama, imma yuslumu wa yadhuulumaa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dini. Pilihan yang pertama mereka semua masuk Islam. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu bahkan disebutkan Kaab bin Asad mengatakan, bukankah kalian benar-benar mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah? Bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi Yahudi benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarifunahu. Kami ajarifuna abinahu. Mereka mengenal Muhammad alaihi salat wasallam sebagai Rasul seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu keadaan mereka. Namun penyakit hasad dan bagi yang menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti Rasul yang terakhir, Rasulullah alaihi salat wasallam, bukan dari kalangan Bani Israel. Maka, Pak Abin Asad memberi pilihan Kita semua masuk Islam Mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena mereka tahu Kalau masuk Islam, aman Jiwa-jiwa mereka tidak akan ditumpahkan Harta-harta mereka selamat Tidak akan dijadikan sebagai Harta rampasan perang Anak-anak mereka Wanita-wanita mereka Tidak akan dijadikan sebagai budak Aman ini pilihan pertama. Tapi mereka menolak pilihan ini. Lihat sikap keras. Kekufuran. Yang ada pada diri. Orang-orang Yahudi. Padahal mereka ini dalam kondisi. Dalam kondisi genting. Ya seharusnya kan. ya Sudah kita. Pilih pilihan ini saja. Sudah dalam kondisi dikepung. Tidak mampu berbuat apa-apa. Namun mereka menolak. Yang kedua, waima ayaktolu darariyahum, wya'xurju jarait. Pilihan yang kedua, mereka membunuh keturunan-keturunan mereka, anak-anak, wanita dibunuh semuanya. Jadi tidak ada yang tinggal kecuali laki-laki yang siap tempur. Lalu mereka keluar Jaraid Artinya Tidak membawa harta Tidak membawa perhiasan ya. Intinya siap mati sudah Mengapa mereka hendak membunuh Anak dan Wanita-wanita mereka Tujuannya Kalau mereka kalah Anak dan Wanita-wanita mereka Tidak dijadikan sebagai tawanan Akhirnya mereka merasa hina pula Jadi Kalau ingin mati-matian sudah Kita bunuh dulu semua anak-anak bunuh Seluruh para wankah dibunuh Agar tidak ada yang menjadi tawanan Baru mereka keluar perang Sampai titik daerah yang terakhir Lalu mereka berperang hingga mereka terbunuh seluruhnya Auyah khusu atau sebaliknya mereka menang. Fayusibu baidu ala olad wanita. Kalau ternyata mereka menang, nah, mereka mengalahkan kaum Muslimin, kan dapat wanita baru, dapat anak-anak baru, menjadi pengganti dari anak-anak dan wanita yang telah mereka bunuh. Ini orang-orang Yahudi tidak punya akal, ya anak sendiri mau dibunuh wanita-wanita istri-istri sendiri mau dibunuh ini pilihan yang kedua mereka juga menolak yang ketiga wa imma ayah jumuh al rasulillah shallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yaum asadin atau mereka menyerang rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tepat pada hari sabtu Kenapa kau hari Sabtu Hina ya'manul muslimun Syarrohum Yaitu tatkala kaum muslimin Merasa aman dari kejahatan mereka Karena kaum muslimin mengetahui Orang-orang Yahudi ini Mengagungkan hari Sabtu Tidak mungkin mereka Akan menyerang kaum muslim di hari Sabtu Jadi itu sangat saat-saat lengahnya Kaum muslimin Di hari Sabtu tidak mungkin Orang Yahudi akan menyerang Nah, maunya mereka bangsa Yahudi ini melanggar hari kehormatan mereka, melanggar hari raya mereka, memerangi kaum Muslimin pada hari Sabtu. Di saat kaum Muslimin lengah, fa'abaw alaihi wa min hunda. Namun mereka menolak ketiga usulan ini. Tidak ada satupun yang diterima. Sudah dalam kondisi ketakutan. Dan termasuk yang masuk ke dalam benteng mereka Bersama dengan Banu Quraidah Adalah Huyay bin Akhtab Huyay bin Akhtab ini dari Yahudi Banu Nadir Dari Yahudi Banu An Nadir Huyay bin Akhtab inilah yang memprovokasi Kaab Bin Asad Untuk membatalkan perjanjian Perdamaian bersama kaum Muslimin dan waktu itu dia telah berjanji berjanji kepada Kaab bin Asad bahawa uh, dia akan ikut bersama benukorewa dalam suka dan duka ya. dia akan bersama dan dia menepati janjinya makanya dia termasuk yang ada di dalam benteng tersebut. Nahuyai bin Aqtab ini Anaknya yang bernama Sofiyyah Yang Menjadi Tawanan kaum muslimin Menjadi budak kaum muslimin Ketika itu lalu kemudian Dibebaskan oleh Nabi SAW Dan beliau pun Menikahi Sofiyyah Sofiyyah bin Tufiyyah radhiyallahu anha Maka yang termasuk bersama bangku Quraisy dalam benteng tersebut adalah Huyay bin Akhtab, hina msa'rafat Quraisy. Ketika Quraisy telah menarik pasukan, setelah mereka tidak berhasil untuk memasuki kota Madinah, mereka pulang dengan tangan hampa. Mereka tidak mendapatkan apapun. Maka Huyay bin Akhtab yang telah ditinggal oleh pasukan Quraisy dan tidak berhasil untuk memasuki kota Madinah maka Huyai bin Akhtab bergabung bersama dengan Banu Quraidh. Karena qad kana a'tahum ahdan بذلك karena Huyai bin Akhtab ini sudah memberi janji kepada Ka'ab bin Asad untuk bersama mereka. Hina hatta naqbul ahda. Hingga mereka membatalkan perjanjian damai tersebut. Nah Wajalu yasubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajusmugun ashabuh dzalik. Kalau saat mereka membatalkan perjanjian damai itu, perjanjian perdamaian, gencatan senjata bersama kaum Muslimin, mereka membatalkannya, maka mereka mulai mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memperdengarkan celaan mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di awal-awal ketika mereka membatalkan perjanjian. Faham ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayukati bahun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berdialog dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka membatalkan perjanjian damai itu? Ya, sementara dalam kondisi kaum Muslimin juga genting ketika itu, dikepung oleh orang-orang musyrikin yang datang dari Quraisy. Fa qala lahu Ali radhiyallahu anhu maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada badannya la taqur minhum ya Rasulullah jangan engkau mendekati mereka wahai Rasulullah khasy ta yasma' minhum khawatir jangan sampai Rasulullah mendengarkan sesuatu dari mereka yang menyebabkan Rasulullah sallallahu ya, marah kepada mereka dari cercaan dan celaan mereka jangan engkau mendekati wahai Rasulullah Fakalah maka Nabi mengatakan La wakadirau ni lam yakulu syi'an. Kata Nabi, kalau seandainya mereka melihat aku, niscaya mereka tidak akan mampu berkata apa-apa. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan celaan dan cercaan. Falamma roa'u, lam yastafig ahadun minhum ayataklum bi syi'. Benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Sallam. Ketika mereka melihat Rasulullah, maka tidak seorang pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun tidak ada satupun yang mampu berkata-kata. Benar kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ba'ats Lalu kemudian setelah itu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan. Ya, diupayakan ada dialog. Rasulullah mengirim Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir Al ausi Wa kanu khulafa Al Aus. Mereka ini yaitu Yahudi dari kalangan Banu Quraizah. Mereka dikenal sebagai sekutu kabilah Al Aus. Sementara Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir ini dari kabilah Al Aus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah untuk berdialog dengan mereka. Apa sih yang mereka inginkan itu? Apa yang mereka inginkan? Nah, karena adanya hubungan antara Banu Quraidah dengan suku Aus, mereka dahulu bersekutu. Falamma ra'awhu qamu fi wajhihi yabkun. Ketika Abu Lubabah datang mendatangi mereka Maka mereka melihat Abu Lubabah, maka mereka pun berdiri di hadapan Abu Lubabah dalam keadaan mereka menangis. Laki-laki, perempuan sama. Semuanya menangis di hadapan Abu Lubabah. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Menyerang kaum Muslimin yang tidak bisa. Mereka hanya bisa menangis dalam pengempungan itu. Wa kalu dan mereka mengatakan. Ya Abu Lubabah. Kaifah tarolana. Wahai Abu Baba, Kaifah tarolana. Maksudnya. Apa solusinya untuk kami ini. Apa sebaiknya yang kami lakukan. Ya, kalau kami menyerahkan diri. Kira-kira apa yang terjadi. Untuk kami. Ananziru ala hukmi Muhammad. Apakah kami harus. Tunduk kepada hukum Muhammad Alaihi Wasallam? Kata Abu Ubahah, "Nahm iah, wa ashar biyadhihi ila halqhi." Sambil dia mengisyaratkan ke lehernya, tangannya itu diisyaratkan ke lehernya, yakni anda Hudbah, yang dimaksud sembelah. Maksudnya, kalau kalian tunduk, kalau kalian menyerahkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akibatnya ini. Nah, dipenggal kalian, sembeleh kalian. Nah, seharusnya Abu Lubabah tidak mengucapkan itu jangan, ya. Itu kan berarti mengabarkan kepada mereka sesuatu yang apa yang akan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada akhirnya Abu Lubabah merasa bersalah. Nah. ثم نادي ما على هذه الكلمه من namun pada saat itu dia menyesal kenapa kok dia menyampaikan seperti itu kepada Yahudi Bani Quraidah bahwa kalau kalian tunduk ini hasilnya disembelih kalian akan disembelih akhirnya merasa bersalah Abu Lubabah fa qama maka dia segera pergi falam yarji ila Rasulillah sallallahu alaihi sallam Bukannya dia sebagai utusan setelah datang dari Banu Quraybah mestinya kan melapor kepada Rasulullah apa yang mereka inginkan ya. apa yang mereka utarakan ini tidak sudah ketakutan beliau merasa bersalah maka dia segera pergi bukannya mendatangi Rasulullah tapi hat saja masjid al-Madinah datang ke masjid Madinah masjid Nabawi. Tidak ingin mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu merasa bersalah. Farabakonafsa hubisariatil masjid. Lalu beliau mengikat dirinya di tiang masjid. Wahalafadan bersumpahlah yahudluhu illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biadik. Tidak ada yang melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melepaskan ikatan tangannya itu. Ya, karena dia merasa bersalah. Suruh ikat. Jangan ada satupun yang melepas kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maksudnya kalau Rasulullah yang melepas berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Abu Lubabah dengan perbuatannya. Wa annahu la yadkhulu ardh bani khuraydh abadan dan dia bersumpah dia tidak akan lagi mendatangi kampungnya Bani Khuraydh selama-lamanya. Karena perasaan bersalahnya ini. Di sini juga Para ulama menyebutkan faedah bahawa uh, Apabila seseorang Melakukan satu perbuatan dosa di satu tempat Maka sebaiknya dia meninggalkan tempat itu Jangan lagi dia mendatangi tempat itu Karena mendatangi tempat tersebut Hanya akan menyebabkan Dia akan mengulangi kembali perbuatannya ya, Dikhawatirkan akan terulang lagi Ada nostalgianya Teringat dengan kondisi yang lalu kalau dia kembali mendatangi di tempat itu akhirnya dia teringat, akhirnya terulang berkumpul lagi dengan teman-teman lamanya nah, jadi kalau seorang melakukan satu perbuatan dosa di sebuah tempat, sebuah lingkungan tinggalkan lingkungan itu mencari tempat yang lebih baik kisah seseorang yang membunuh seratus jiwa diperintahkan untuk meninggalkan lingkungannya, karena lingkungannya lingkungan buruk dan hendaknya dia mendatangi lingkungan yang di sana terdapat kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bersumpah Abu Lubabah untuk tidak lagi memasuki kampungnya Bani Quraidah falamma balagha Rasulullah alaihi wasallam dzalik qala ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Abu Lubabah maka beliau mengatakan da'u Hatta Yatuballahu Alaihi Biarkan dia sampai Allah Subhanahu Wa Taala menelima taubatnya. Fakahlah min amrihi makan ilah antaballahu Alaihi Raziyallahu Anhu dan akhirnya dalam kondisi seperti itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menelima taubat Abu Dhubah Raziyallahu Taala Anhu. Nah, sehingga tiang tempat diikatnya Abu Abu Babah itu setelahnya dikenal dikenal dengan nama Syariatul Taubah. Tiang tempat bertaubatnya Abu Lubabah atau disebut juga Syariatu Abi Lubabah, tiang di mana Abu Lubabah mengikat dirinya menunggu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tempat tersebut tidak ada keutamaan khusus ya atau mengkhususkan diri beribadah di tempat itu hanya sekadar kejadian Abu Rubabah mengikat dirinya di tiang tersebut wallahu taala alam bisawab sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah